Але і без того Матвін накосив порядно конюшини, і любив він цю рослину, вийде не раз, щоб отак лише пройтися і полюбуватися, а вона, мов, килим дорогий розкладається і тільки жмелі гудуть. Разом з косовицею неодмінно починаються і сльоти. Небо затягається в брудну бавовняну отороку, без перерви сіє дрібний дощ, на лугу мокнуть покоси або вже копиці. Такий час не подобається господарям, не подобається він і Матвіїві з Настею. У полі мокне конюшина, город заростає бур'яном, усе скрізь мокре, збіжжя похилилось в один бік, плаксиво літає і кряче воріння. У Матвіїві родині ледве-ледве хватає хліба, вживають його дуже ощадно, їдять здебільша картоплю, молоко, зеленину згороду. Настя уміє дуже смачний зі щав'ю борщ варити. І ще одна важлива подія в родині – Настя завагітніла. Матвій став куди лагіднішим. Щоб трохи Насті помогти полоти, окопувати, вибирати коноплі плоскунні, Матвій пішов і замовив дівчат. Прийшли обидві Катерини. На хуторі стало гамірно, дощі скінчились і знову погода ясна. Дівчата то біля конюшини, то на городі, то біля проса. Говорять, співають, жартують. Оповідає одна одній про своїх хлопців, але хлопіцька Катерина ані здалека не може похвалитися таким, що Залуська. Вона сама на хуторі, та й вродою їй далеко до Залуської. У тієї там і Павло якийсь там, що не дає проходу, приносить їй якісь там дуже гарні цукорки – і має він дуже гарні русяві кучері. І залуська Катерина розповідає і розповідає, а клопіцька лиш слухає і беруть її заздрощі. А вечором дівчата сидять на колоді і співають на два голоси. Хоча їх тут ніхто, крім своїх, не чує. Василь весь час тут крутиться і намагається їм щось стругнути. Володько лише за Луською Катериною діло має. Вони вже ось і говорять. Володько оповідає про Гільча, про щось прочитане. Багато він того не має, але що має, то має. А Василя гонять від себе, він їм робить збитки. Ось він, наприклад, дуже негарно обдурив Клопецьку Катерину. Надер гробячих яєць у клуні, нанизав їх на соломинку, підніс Катерині підніс і каже «Дми!» Катерина вагається. «Навіщо дути?» – питає. Дми, побачиш, млинок буде. Все то буде крутитися». Катерина дме, а Василь несподівано збиває всі яйця долонями і обмазує Катерині уста і носа. «О, о, здурів!» – сердиться Катерина. Обтирає уста хустиною, а Василь лягає зі сміху. «Ото мені жарт!» Дівчата змовляються йти до річки, купатися під місяцем. Вечором вода тепліше, ніж удень, Їм дещо страшно, і вони беруть зі собою Володька. Лише просять його не казати про це Василеві. Володько й собі вагається, йому трохи соромно самому з дівчатами, але годиться. І ось вони так викрадаються, щоб той кручений не бачив. Викрались, та йдуть лугом стежкою тихенько, одне за одною, а за ними Володько. І нічеві за куща щось волохати, з криком виривається і падає на стежку. Дівчата у вереск. Зриваються бігти, але тут же чують голос Василя. «Та чого? Це ж тільки я!» Ах, відсапнули дівчата, а клопіцька Катерина вже напустилась на Василя. «Чи ти, бува, не здурів зовсім? Чи на тебе лише памороки знайшли? І чи ти при своїх? От мені взяв штуку. Соромся, йди додому!» «А що, як не піду?» – каже здалека Василь. «Іди, іди, Василю, бо можеш побачити таке, що тобі брови посмалить», – каже залузька Катерина, що все сприймає жартівливо. «А куди це вийде те?» – питає Василь. «Не тобі знати», – відповідає клопіцька Катерина. Може, часом купатись, а там, знаєте, русалки, та водяник та в кущах гук сидить. їй Богу, як ти мені не підеш, сердиться клопіцька Катерина, як нарву кропиви, геть випорю тобі спину. Васильку, голубчику, ну лишай нас. Ми хочемо купатися, каже друга Катерина. Василь ніби їх лишає, іде геть, а дівчата швидко, швидко біжать у лози, тягнуть за собою володька. Тут ще деякий час прислухаються, а після роздягаються.